Він мав покликання знеславлювати всіх. Похорони, іменини, хрестини, новосілля, як і всі інші події в селі, де наливали і давали закусити, не обходилися без нього. Завжди і скрізь він перший опинявся за столом. І не мало ніякого значення, запрошувано його туди чи не запрошувано. Він щоразу з'являвся там, наче чорт, що вистрибнув із табакерки. Ледь вийшовши з за столу, дід Антон починав ремствувати. І те було недобре, і те нікуди не годиться. Одне слово – все не так. А тому господарі людей ні в гріш не ставлять отаким нездалим столуванням. І вже котився селом поголос про те, що почастунок був злиденний і нікчемний. Бідні господарі, які шкури пнулися, щоб догодити людям пригощені, почувалися з розпаченими та ображеними до глибини душі. Бо ж клятущий дід – котрого ніхто не запрошував, який нахабно припхався, сам та як окупант владно зайняв місце за столом, отак обплював їх. Його зате проклинали і всовіщали, але він не каєв. Гилив, як не в себе горіляку, без розбору глитав, як крокодил, усе, що було на столі, а далі собі на десерт знову починав правити своє. Все тут, бачте, було не так. Одне слово – не пригощення, а знущання. Люди з-за столу пішли голодній тверезі. Якось, коли у нас були іменини чи христини, батько мені наказав сісти біля діда Антона і запихати в його ненатленний рот усе, що буде на столі, та ще заливати і заливати горілкою, щоб йому п'яному і язик його поганий одібрало. Одне слово годити дідові Антонові, як в хоробі. Столи стояли в холодку, підкреслатими яблуями, аж угиналися від наїд. На почесному місці, як завжди вмостився дід Антон, який вже окидав прискіпливим поглядом усе виставлене для трапезу. Я підсував і підсував до нього тарілки з капустяком, холодцем, смаженою рибою з пиріжками та варениками в сметані. Його чарка ні на мить не лишалася порожня. Я дивився на нього вражено. І куди все це в ньому? Ходи як тріска, а їсть за десятьох, спритно кутуляючи беззубими яснами. Згадав, що мати якось про нього сказала. Він їсть і їсть, як не в себе, але й його ще. Дід Антон улолокав усе, що я йому підстав, і не минув жодної чарки, ледве звівся з за столу. Живіт йому випнувся вперед і невідомо як тримався на його. Здавалося, цей живіт забрали в іншої людини і припчепили на фігуру, мовби це маскараду театрі. Так воно не хотіло гармонувати одне. Дід одригував, відлубався пальцем поміж одиноких пеньків у майже беззубому роті. Мені здалося, що він над чимось напружено думав. До нього підійшов бать. Спершу запитливо глянув на мене, я ствердно кивнув. Мовляв, усе зробив як слід. То що, діду Антоне, все було нормально, звернувся він до нього? Той трохи пошульпався у своїй пам'яті, а потім відповів. Та наче б воно й нормально. Та сметана все-таки була рідку. Радісно повідомив ошелешеному батькові, який однесподіван, каже, розвів руками. Та що ж ви таке кажете? Сметана була як масло, хоч нажем ріж. Е, ні, твердо стояв на сьому дід Антон. Буває набагато краще. Він таки лишався вірним собі. Коли люди розійшлися, і мати збирала тарілки зі столів, я розповів про репліку діда Антона. Вона сердито сказала. Скільки вовка не годуй, він усе на ліс дивиться. Як сухореброму Антонові не годи, все одно гуде перед людьми. Цього разу дід Антон, бачачи в нашому дворі гостей, кількома наворотами заскакував сюди. То йому солі дайте, то позичте бруска, щоб косу помантачити, то виручайте, в нього кури возики. Це ж він хоче не вгавити, як за стіл сідати мимо. Легко розгадала мати його. Все на розвідку прителепується. Але цього разу, як кажуть, без гриця вода святиться. Обійдемося без чорнороти. Хоч раз не буде на все село Баламбакать що тут як чогось для гостей пошкодували, а щось було таке, що гидко в рота взяв. Так і не пороскушував у ті дні захланний дід Антон із київськими гостями. Мабуть, ходив сам не свій, бо ніякі хитрощі не допомогли йому прорватися за наш сіл. Мати подбала про несподіваний піст, так і не дав я своїм колегам зблизька роздивитися цього унікума. Коли комар заікнувся, що хотів би з ним поговорити, я пообіцяв. Сам скажу те сакраментальне, що він хоче сказати після жадібного трапезування. Ще й картинно все покажу. Комар заікнувся, що хотів би діда описати. Дуже ж він колоритний. Однак Лук'яненко іронічно йому сказав. Коли це ти писатимеш? Та ж ледачі, що й до писання людини в Україні не злі. Тому не дури себе і не мориш нам голову. Комар уже не на і видно було, що він не в нокауті від Лук'яненкова, не вперше це йому казали. Особливо ж його шпетив загребельний, що не втрачав жодної нагоди, аби нагадати комареві. Він тільки розповідає всякі історії, а сісти й те записати для нього непосильно право. Всі до цього звикли, і сам комар теж звик. Тому на такі докори відвик навіть ображати. Вибралися ми і в шполу до мого старшого друга Григорія Куліша. Він був на роботі в редакції. Там я довідався, що в шполянських вістях уже немає редактора Володимира Козла, який планував видати мені таку характеристику-рекомендацію, що з нею можна було б улаштуватися хіба що на тваринницьку ферму «Колгос». Урядував новий редактор на прізвище Бердник, ім'я його я вже забув. Зайшов до нього познайомитись, і несподівано зустрів злий погляд та крижаний тон, що зовсім ошелешив мене. Він, як кажуть, укрив мене з порога. Чув, мовляв, що ви книжечок привезли в школу? Прославитися хочете?» Я збентежено промиврив щось на зразок. «Справу ж зроблено не погану, а добру, то чому ж вона йому так не подобається?» Але він правив своєї. Не люблю, мовляв, таких людей, які шукають спосіб висунутися і звернути на себе увагу. А ви такий. І газета наша не розписуватиме про цю подію, не вихвалятиме вас, як ви того хочете. Мені наростало обурення. З яким правом цей чоловік ображає мене? Але я прикусив язика і мовчав. Очевидно, редактор уже знав, що мої землячки настругали в цикопартії злобну супліку на мене про яку йтиметься згодом, і тому так розпаношився. У нього навіть прохопилося щось про те, що ми, а хто це ми, ще виведемо вас на чисту воду. Ще похвалився. Він із задоволенням забракував колішів матеріал про подію в школі, і тут мене прорвало. Я сказав, що переконаний у корисності цієї справи, а написати про неї треба б не для прославлення мене, а щоб заохотити інших зробити щось добре для своєї школи. Мені справді нагадку не спадало, що я в такий спосіб прославляюся. В якій голові може виплодитися така підозра? Я певен, що великі газети про те напишуть, а промовчить наша рептилька, тим гірше для неї. Крутнувся і вийшов від редактора. Мені завжди було приємно зайти в редакцію. Мене вів сюди неусвідомлений сентимент. Тут я пережив якісь важливі моменти юності і зустрічі з Григорієм Івановичем Кулішем, що опікувався мною і терпляче редагував мої опуси, і загалом людяний колектив районки, що поблажливо ставився до мене і терпів усі мої коники. Бо ж я не був аж таким дисциплінованим, щоб правити всім за зразок. Щоразу, приїжджаючи в село, неодмінно заскакував і в редакцію, щоб побачитися з усіма і перекинутися словом. Я був радий цій маленькій події. Мені були раді, тому тягнуло сюди. І ось такий я фронт. Було відчуття, ніби я помий напив. Куліш вийшов із нами. Запропонував заглянути до чайної напив. По дорозі сказав у відповідь на мою розповідь про те, що відбулося в кабінеті редактора. Не звертай уваги, це ідіот. Він чомусь злий на весь світ. Є на землі такі екземпляри, які покликані псувати існування нормальним людям. І все-таки провінційний редактор не йшов мені з думки. От ходиш ти по землі, не уявляєш, що десь на світі є людина, який ти не зробив нічого поганого. Навіть не знаєш про її існування, а вона ненавидить тебе всіма фібрами душі, якби могла розтовкла б тебе в ступ. Хто пояснить такий психологічний феномен? Який там простір для психоаналізм? Зрештою, я викинув із голови цю неприємну історію і згадав її вже з великою іронією, коли в республіканських газетах з'явилися інформації про унікальну бібліотеку у Мар'янівській восьмирічці, тисяча книг з автографами авторів. Як же можна такий факт кривотлумачити? До того ж, один із приїздів у село довідався, що грізного редактора Шпилянських вістей районне начальство звільнило саме за самодур. Виявляється, буває і таке. Не знаю, як треба було Бердникові відзначитися, щоб викликати гнів керівників району, які піддали його нещадному остракізму. Самі ж районні вальможі культивували самодурство. Це часто було щось невід'ємне від їхніх посад. У час моєї роботи в редакції першим секретарем райкому партії був такий собі Селенок. Ім'я його вже не пам'ятаю. Стиль його роботи був характерний таким